Coneixem una mica del món del jazz amb uh, aquest uh, projecte musical que es diu Ave Rava de Trio. Amb aquest disc que uh, avui recordem, que va ser editat el 2013, publicat per Nova i Caronte Records, que s'anomenava Versions, els Ave Rava de Trio estaven formats per Ave Rava né al piano, Pablo Martín Caminero al contrabaix i Bruno Pedroso a la bateria. A.B. de Trio va ser fundat el 1996 a la ciutat de Boston, als Estats Units. Aquest primer trio estava format juntament amb A.B. Ravede per Paco Charlin al contrabaix i el vúlgar Val Senkov a la bateria. Aquesta època va ser molt rica en sessions d'enregistrament i en recitals amb el context de Berklee College of Music. Una part important de les composicions, que veurien la llum més tard en forma de disc, varen ser escrites i assemblades durant aquest període. L'any 2000 la banda es va situar ja amb les terres de Galitza. Va rebre aquest any el segon premi en el concurs internacional de grups de jazz de Gècho a Euskadi. A l'any 2002 el grup va llançar el seu segon treball discogràfic després del seu debut al 2001 amb Babel Resons. Aquest va ser El Simetries, presentat al Festival de Jazz Plata de La Habana. El grup va participar activament en la programació en sales de renom com les següents, Café Central de Madrid, el Café Latino de Ourense, el Jamborí de Barcelona, el Nova Jascaba de Terrassa i també a Valladolid, a Vigo o a Santiago de Compostela. El 2006 va veure la llum el d'en disc Playing on Light i a finals de 2006 es va incorporar el Ave Rava de Trio contra baixista portugués Nelson Cascais. Thank you. Des de l'any 2008, la sessió rítmica del grup està formada per Pablo Martín Caminero al contrabaix i Bruno Pedroso a la bateria. Destaca la presentació de l'obra O Movimento dos Sonhos a l'església de la Universitat de Santiago de Compostela al febrer del 2009. El 2010 van publicar l'àlbum Zigurat a través de Caronte. Van conformar composicions originals i una versió de la xanson número 6 de Federico Montpou. Zigorat es va presentar a moltes ciutats, Berlín, Santiago de Chile, a Coruña, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Madrid, Orense, Vigo i Oviedo. Al 2012 van editar el seu àlbum anomenat A Modo. I l'any següent, aquest que estem avui repasant en tots els nostres oients, el disc anomenat Barsons. Publicat, com hem comentat, per Nuba i Caronte Records, un disc que magnífic que inclou aquesta peça que escoltàvem de fons anomenada All or Nothing Control. O també una altra de les peces destacades d'aquest disc, una de les cançons que ens ha portat, aquesta formació amb la qual Tanquem aquest segment la peça Anomenada Like Sony AB Rava de Trio